«Послухай», – продовжував Норман, – «пам'ятаєш, ми зустрічали у вінні позаминули Новий рік. Було багато народу і дуже весело». «Як не пам'ятати? Ти мені влаштував душ з коктейлю?» «Це до справи не відноситься. Та й коктейлю було-то всього нічого». «А я ось що хочу сказати. Адже Віні – твоя найкраща подруга. Ми з нею дружили з давніх-давен, коли ми з тобою ще не були одружені». «Ну то і що?» «І Жоржета теж з нею дружила, вірно?» «Так. Ну так от. І ти, і Жоржета все одно зустрічали б у Віні Новий рік. З ким би я не одружився? Я тут ні до чого. Нехай він нам покаже, що було б на цьому вечорі, якби я одружився з Жоржетою. І тримаю парі, ти там будеш або з женихом, або з чоловіком». Ліві завагалася. Чесно кажучи, саме це її страхало. «Що, боїшся ризикнути?» – запитав Норман. І, звісно, Ліві не стерпіло. Вона так і підкинулася. «Нічого я не боюся! Вже, напевно, я вийшла заміж. Не сохнути ж по тобі. І цікаво подивитися, як ти обілєш коктейлем жоржету. Вона тобі при всіх надає ляпасів, не посоромиться. Я її знаю. Ось тоді ти побачиш, який шматок в твоїй головоломці відповідний» і ліві сердити схрестили руки на грудях та спрямувала вперед погляд сповнений рішучості. Норман подивився на чоловічка навпроти, але просити ні про що не довелося. Той вже встановив на колінах матове скло. У вікно криво світило західне сонце, і віночок сивого волосся навколо лисини чоловічка відлискував рожевим. «Ти готова?» – напруженим голосом запитав Норман. Ліві кивнула, і вони знову перестали чути гуркіт коліс. Розпащила з морозу, ліві зупинилися в дверях. Вона тільки назняла пальто, на якому танули сніжинки, і оголеним рукам було ще холоднувато. Її зустріли вигуками «З новим роком!» І вона відповіла тим же, прагнучи перекричати радію, яке горлало на всю силу. Ще з порогу вона почула пронизливий голос Жоржетти і тепер попрямувала до неї. Вона більше місяця не бачила ані Жоржети, ані Нормана. Жоржета манірно здійняла одну брову. Це вона останнього часу завела таку манеру. І запитала. «Ти хіба сама, Олівія?» Окинула поглядом тих, хто стояли ближче, і знову подивилася на ліві. Та сказала байдуже. «Я думаю, Дик зазирне пізніше. В нього там ще якісь справи?» Вона не прикидалася. Їй справді було все одно». Ну, зате Норман тут сказала Жоржета, натягнуто посміхаючись. Отже, ти не нудьгуватимеш, Люба. Принаймні, раніше ти в таких випадках не нудьгувала. І тут з кухні лінковато вийшов Норман. У руці він тримав шейкер, кубики льоду в коктейлі постукували точно в так словам. Гав, ви гуляки випивохи! Підійдіть, хлібніть! Від мого з'їліща не так гулятимете. «Ба! Ліві!» Він попрямував до неї широко і радісно посміхаючись. «Де ви пропадали? Я вас сто років не бачив. У чому справа? Дик вирішив вас ховати від сторонніх очей?» «Налий мені, Нормане!» – різко сказала Жоржета. «Зараз?» – не подивившись на неї, відгукнувся Норман. «А вам налити, Ліві? Зараз знайду келих!» Він обернувся, і тут-то все й відбулося. Обережно. скрикнула Ліві. Вона знала, що зараз відбудеться, в неї навіть виникло якесь смутне відчуття, не мов так вже колись було, і все ж таки це знову трапилося неминуче й невідворотно. Норман зачепився каблуком за килим, похитнувся, марно, намагаючись зберегти рівновагу і упустив шейкер. Той неначе вистрибнув у нього з рук, і добра пінта крижаного коктейлю обдала Ліві, промочивши її до нитки. Вона задихнулася. Навколо стало тихо, і декілька нестерпних миттєвостей вона марно намагалася обтруситися, а Норман знову і знову і все голосніше повторював. «Хай йому біс! Ах, нехай йому біс!» Жоржета мовила холодно. «Дуже шкода, що так вийшло, Ліві». З ким не трапляється? Але це плаття не начебто й не дуже дороге. Ліві обернулася і побігла з кімнати. І ось вона в спальні, тут хоч нікого немає і майже не чутну галасу. При світлі лампи на туалетному столику, затіненому абажуром з бахромою, вона в купі пальт, кинутих на ліжко, стала відшукувати своє».